Poesis. Sfântul Simeon, noul teolog, rugăciune mistică, invocarea Sfântului Duh. Minune, o taină tuturor necunoscută, necunoscută celor împătimiți, necunoscută celor lumești, necunoscută iubitorilor de slavă, necunoscută celor mândri, necunoscută iubitorilor de trup, necunoscută iubitorilor de argint, necunoscută fățarnicilor Necunoscută trândavilor, necunoscută celor ce nu se îngrijesc de pocăință în fiecare ceas, necunoscută celor ce nu plâng neîncetat în fiecare zi, necunoscută celor ce se socotesc a fi ceva, nefiind nimic, necunoscută celor ce n-au dobândit inimă curată, Necunoscută celor ce nu cer cu căldura inimii să primească Duhul Dumnezeiesc, necunoscută celor ce nu cred că se dă și acum Duhul Dumnezeiesc celor ce îl caută, pe acela să-l dorim, pe acela a cărui frumusețe uimește toată înțelegerea, toată mintea. Rănește sufletul și naripează iubirea și le alipește și le unește veșnic cu Dumnezeu. Da, frații mei, alergați prin fapte spre El. Nu spuneți, este cu neputință să dobândim Duhul Dumnezeiesc. Nu spuneți, putem să ne mântuim și fără El. Nu spuneți că se poate împărtăși cineva de El în chip neștiut. Nu spuneți că Dumnezeu nu e văzut de oameni. Nu spuneți că oamenii nu văd lumina dumnezeiască sau chiar că e cu neputință aceasta în timpurile de față. Nu e niciodată cu neputință aceasta, prieteni, ci e foarte cu putință celor ce voiesc. Vino lumina adevărată, Vino viață veșnică, Vino taină ascunsă, Vino comoară fără nume, Vino realitate inefabilă, Vino persoană de neînțeles, Vino fericire nesfârșită, Vino lumină nensearată, vino deșteptare a celor adormiți, vino nevăzutule, cel cu totul intangibil și imperceptibil. Vino tu, cel a ce rămâi veșnic nemișcat și în fiecare clipă, în întregime, te miști și vii la noi, cei adormiți în iad. Tu, celă ce ești deasupra tuturor celurilor, Vino, luna neveștejită, Vino, purpură a marelui împărat, Dumnezeul nostru, Vino, cingătoare cristalină Și înstelată a celor fericiți, Vino, încălțăminte neajunsă, Vino, tu, pe care l-a dorit și îl dorește Sufletul întinat. Vino tu, cel unul, La cel singur, Căci tu vezi că eu sunt singur. Vino tu, cel a ce mai despărțit de toate Și m-ai făcut singurat în lumea aceasta. Vino tu, ceea ce însuți ai devenit dorire întru mine, care m-ai făcut să te doresc pe tine, cel cu totul neajuns. Vino, suflarea mea și viața mea, vino mângâiere a mărâtului meu suflet. Vino, bucuria mea, slava mea, desfătarea mea, cea fără de sfârșit. Sfântul Ioan Iacob Cugetări Smerite al meu smerite, adă mai întâi de toate, preamărire celui veșnic pentru orice bunătate. Delucrezi ceva spre bine, nu te înălța în gând, căci nu este bunătate fără darul lui, cel sfânt. Totdeauna la culcare, slavă dăi lui Dumnezeu. Că ai ajuns sfârșitul zilei, Izbăvindu-te de rău. Când te scoli, Dă slavă iarăși, Că din mila lui cea mare Nu te-au sândit pierzării, Ci ți-a dăruit sculare. La mâncare zii cu duhul, Mulțumesc, ceresc, părinte, pentru apa și văzduhul și aceste daruri sfinte. Dacă ești lovit de boală, cugetă că orice leac nu te ajută fără darul doctorului sfânt din veac. Iar, când ești în prigonire. Mulțumește bucuros că mergând pe calea strâmtă calci pe urma lui Hristos Sfântul Ioan Iacob Rugăciune către Ioan Botezătorul Sfinte, care-ai arătat pe-a lumii împărat, care-ai botezat pe miel, zicând că Hristos e El, te atinge și de noi, să ne dai un bun al Toi, să ne îndemni, să ne înveți, să ne cerți și să ne ierzi. Și să nu fii supărat că lumea nu te-a uitat. Capul când ți s-a tăiat, tot iadul s-a speriat. Fii făclie pentru mine arată calea spre bine, dă -mi mila lui Dumnezeu să nu mai fac niciun rău.